sefësa ti është vëta një t'i përë dhe dhe t'i ndodhe në qagrat për gurë dhe të shmuar o lakin në nësebjul adu i fëhel të ra në udu ila autani në avonu selamu por ne në ka rëmbyrë miku jonë dhe në ka marë rober dhe nuk e dim a do shvëtojmë ndodhë në kjo roberi dhe do shvëtofemi do të këfëta në tona kjo është tema e sot në dhe dhe Kjo temë është temë është do njeriu në jetën e ti dhe sënimi i ti që duhet këtë si betimtar në jetën e ti A do të afitoj të gjenetin apo nuk du të afitoj Kjo është që është e vledhe Kjo është prokupimi që duhet këtë qdo njëri për nesh A do të afitoj të gjenetin e allaut apo jo A do kemë mundë si të fitoj këlejtine për hershme të allaut apo jo A do ke mundësi të hyjnë në gjëndet më dy e kamë dhe të gëzojnë me gjithë për simtaj që të gëzojnë apo jo? Për para kësaj, e bubek i toshtë e rabjë Allah në mu, nuk jam i qedë në të dynja, dhe e i sati për së dy e kamë në gjëndet dhe të më atër dhe që të sohën. Ku e tim nëse që është gjëndetit? Gjeneti vëllëzë është mësiçia më ma, e madhe që ka krijuar Allahu subhanahu wa taala për besimtarët, për të shpërvlyer ata për punën e mira që do bëjnë ata në gjyhanë. Edhe po u them që në fillim të hytve, këta hyt do nuk u drejtoj për tatëve. Nuk u drejtoj kopradvëve. Nuk u drejtoj frikësakëve. Nuk o drejtoj atyre të cilët nuk u bindën urra në të Allah dhe redoha dhe i kënë shpinë në bindës në Allah subhanu wa ta hala. Nuk o drejtoj atyre të cilët nuk sakifikoj një qime e koke për Allah subhanu wa ta hala. Por o drejtoj atyre të cilët janë të gajtën të sakifikojnë për Allah në shdoj gjësë, seksa ta e mëjton gjënetin. Allah o thëtë në Kur'an, em hësibitum, em të dhëhunë gjënet. A më ndua të të të të minin gjenet? A më ndua të të të minin gjenet? Am am gjennete, jetikum, ladina, A më ndua të të të minin gjenet? A më ndua të të të minin gjenet? A më ndua të të të minin gjenet? Pa ju ardhur, ju më shem, budhja tyre që të ka tëmë për para jush, me të që të mulë bësa, o borra, o zullë zilu, më ka në ardhur, e s'povën trupin e tyre, s'povën njëzit, frika, edhe e më bëtë tërmete nga s hata يقول الرسول والذين آمنوا معه من دان الله. Dhe sa profeti do ata që do jën me të kur do më ndihmë Allahu. Domethënë vlezë xheneti është për gratë tëu për ata që bëjn punë të mira. Edhe kur ne flasim për xhenetin nuk flasim që ne të rim duar kryqi, do kom kryqe të kënaqemi për një hyzbe që të dëgjuar ka fjalë buka kur të gojë për xhenetin. Po së të fjaqë të ragonë që të nëzitin shpirtin të nga branda, të të vloj gjakë nga branda pa Allah, për dëshmërin dhe Allah, të të marë malë i për gjenetin Allah, edhe të punojshë dhe të jetë, që të arrishë kanë e sinë të imbotën tjetë dhe të shkoshtë të këtë gjenet. Ky është qëllimi për të nektasin për gjenetin, sepse shumit e njerët dhe duon gjenetin ma dje dhe që a fja duon për gjenet kur të ashojnë ata, do të shirojnë të njënë gjenet, për nuk e meritojnë, për ndajtë po së brëhemi dhe nësja ta, dhe gjënë këtë bukra dhe nga hyrë në njëri vesh, e nga dali nga vesh i tjetër, a jësë mao, ku lëmri i minë punë, a ju dhe khala gjenet në të nërinë, a të shirojnë që dhe njëri për i tyre, së so të dojë më dhurur që të futë në gjenetin e mirësi dhe Gjithë dhe kush për i qafireve që e me hojë profetin Sanolori, të nëm kush shikoj ma o dhe shti në gjenet dhe bukuin e ti, dhe ndërën se të se të hynë gjenet. Për jo, ja. a mëndua të të hynin gjenet pa usë përvuarën. Prandaj nëse me dëvërtet e do gjenetin, pregatitu për sprova. Pregatitu për sprova të se, se kjo është rrugë gjenet. Atëherë ledhër, njëri u në këtë dynja është fjesht njësoj si a i personit tivi po kalon ure në siratit. Edhe ku shë kalon ure në siratit në këtë dynja, do të kalon ure në siratit në botën tjetër. Po të rëshkiti këmba në të dynja të ure e siratit, të ure, të rruga e drejtë, si ka të ndosë ola dungar govë dhe dhe vjohë e rrugë u lërduve në bindje Allah, do të rëshkast ka mba dhe atyre, nuk e pa ta kaluar për të një në gjenet. Dhe nga atat të cilë, atat të cilë do të ameritojnë të gjenet janë një një një mi, dhe jo më shumë se kash. Basit ta këlejnë urën e siratit, sepse kishin kaluar dhe në dy njarë urën e siratit, këta ishin atat të cilë të ishin të përmaluar për gjenetin, Kta ishin ata të dilve u ur, rridhnin lot për xhenetin. Kta ishin ata të cilët jepnin çdo gjë që posëdonin për xhenetin. Kta ishin ata të cilët sakrifikuan çdo gjë për këtë dynjë, nuk i trembin risku, pasuria, nuk i trembin njerëzit, nuk i trembin as gjithë dynjaja. Sepse qëllimi që, që kërkon ata ishte më i lartë se çdo gjë tjetër që mund të dalë përpara për syve, dhe ata ishin të udhëruar tek Zëro. Këta e me ta që do të këlejnë ure në siratit Kur të këlejnë ure në siratit Betim tarët Atër do ndalën një vënd të quëtë El kantara El kantara është një dhëmë Për para hyrës në gjennet Allahu subhanë Ka shkruaj të urqë në gjennet Kdo hynë Vete me i person Që është i pastor Për këta rësye, Allah i më dhuruar i ndalon vësimtarët në të vënd të quatën këntara Për pare të të hyjë në gjënet Që të marit haku nda njëri tjetërit Që a bëjnë halon njëri tjetërit Për zdoj loj mos marrë veshje dhe konflikti ka në pasë njëri tjetërit Që të hyjë në gjënet të pasë Edhe në bazi pastrohen për gjithë së tyre Besimtarët pregatitën Për të futur fu fu në mjësime Në Allahu subhano Eta alat përjeqme I pari personit cili Dërshkoj për të hapër Portën e gjenetit është profeti jonsë Do të rëka Si portën e gjenetit Dërshkoj për të hapër portën e gjenetit Dërshkoj për të shpërfetit Ku shihet ti? Qetuni Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Asai thot portier i xhenetit vetëm për ty jam urdhëruar që ta hap. Dhe hap portën e xhenetit. Ai është profeti i parë që hyn në xhenet, dhe ummeti i tij li sallallahu që na bëjnë ne për umetin ti dhe ta ruajnë këtë fesë deri në vdekje, është i pari ummeti që do hyn në xhenet. Allahu subhanu wa ta'ala e ka bërgjë nëhetin me të të porta. Të të porta. Lërgësia ndër mjëtë dy porta dhe është dyzët vjetë. Dyzët vjetë. Hyrja në të nuk është mundim shme për njerët, por hyrjën të gjithë me lehtësi. Sepse kam pregatitu qërësinë E kësaj porte, gjenetë është me porta, edhe porta ka një qelës, ku shë mërët qelës në dy nja, dhe të hapi porte në ti për në gjenetë atje. Edhe kjo qelës ka disa zëmëza, ku shë i pregatit zëmëzët e qelësit që gjithduet, a i ka për të hapur porte në gjenetit që gjithduet, dhe kjo qelës është fjallë Allah, ilaha, illallah, me kushet e vete që ka, edhe zëmëzët e këtë qëtës janë kushët e këtë qëtës janë kushët e këtës lajën e në latë të cilat përmajnë në vëzët e zbatimin, në dashurin, në agim nga keqja, të gjithë ato janë, janë pjesë për vërse këtë qësit, e këtë qëtësit e cili do hapi portën e gjënetit për shdo personë që do hynë ta. E që farë dit e lumë të rushme është ajo ditë, në të cilin do hynë banorë të gjënetin gjënet, Më bazë gjithë të të tërë mundinë në rëndrija Më bazë gjithë të të tërë sporojë që kanë këluar Më bazë gjithë në sajtë të kërfise që kanë dhënë për Allah në rëndrija Erdi momenti për ta Që të fyjnë në mjesinë Allah Dhe që jojnë këlejsinë ti Grupi i parë që të fyjnë në Gjeneth Ka të reguar profetisë fanë Allah Sepse ata të fyjnë në grupe Jotë gjithë të fyjnë për një njërsh që të gërënë këtë dynja nuk kanë gjendë të gjithë njësoj, gradët e tyre kanë gjendë ndryshme, disa kanë qenë gradët shumë të larta, disa kanë qenë gradët më sërtare, disa kanë qenë gradët të multa, pa në dhe të parët do hynë ata që kanë qenë më të dëvoqëm të dynja, më të dargurë nga haramet, më të dargurë në këtë dynja, dhe nga zbukurimet e saj. Sotë profetisë së në lori, e selenë grupi Fëtyrët e tyre i kanë si hana e pesmëdhjet. Nëndryqon fëtyrët e tyre si hana e pesmëdhjet. Dhe këpë i dy të fëtyrët e tyre ndryqon si yulli më ndryqëm që e gjithon në shion. Basi hynë të gjennet, e gjenë atë të që shumë i madhë, shumë madhështorë. Gjej në të që Allah i madhëruar ka pregatitur në gjenetin me një qindë grada Me një qindë grada dhe shdë njëra është e posax me përpunë që ka peprua një riu Dhe grada me lartë është grada luftetarëve që ka luftuar në rrugë të Allah dhe ka mënë shpirtin e tyre Allah i madhëruar ka ndarë gjenetin në gradat në dryshme Me i lartë i ti është kështë dëvësi Profetit sallallalli e sëllem ka thënë haditin e sartë. Kur t'i lutën i Allah dhe t'i kërkojn i ati, kërkojn i ati fyrdojnës në lartë, sëpse fyrdojnës i është mezi i gjeneteve dhe me i lartë i gjeneteve. Mezi i gjeneteve dhe me i lartë i gjeneteve që, që dhëtë thotë, që gjenete t'ja në fondë trumbullakë dhe finë kofështë dhe me i lartë i tyra është fyrdojnës i zbëjësin për i tyra gjeneteve kjera edhe për i ti burojnë të gjithë lumejt, edhe të vanë i kirdodët është arshë i Allah subhanuat avela. Hynë banohet të gjennetin të gjennetës. Edhe nuk e ndaterojnë shpinë të tyre. Gjdo njërit për i tyre njëfë shtëpinë të ti më mirë se që njëfë shpinë të ti në të dynja. Përfitrojë vetë ndëndër dhëla, si kur ti është i për i tyre, Shfar nuk të rije madhe dhe jetë prej Allahus, kur të ta dhërojë shumë e mirësie e cila nuk ka punë kur. Përfitrojë vetën si kur tje shti për i tyre dhe nëzitë vetën të në përshbërë sa më shumë punë mirë për ta rritur e tje. Kur të finë bërërë të gjenetin, gjenet dhe vërrejnë të mirësi që do t'i lenë të me këj hapurë. Dë vërën të gradën dryshme dhe shdo njëri për tjurë dë marja të shemeriton Musa A.S. e ka pyrë të rollo në madhuruar dhe i ka thënë O, Zot, kush është personi që ka gradën më të ullët në gjennet? Dhe i të rëgona loj madhuruar që personi i cili ka gradën më të ullët në gjennet është një personi cili mbas i dhe nga që hnemi i fundit që ndron një farko e pahyr në gjennet Dhe sa do Allah i madhuruar dhe të bërë një bisetë më të, dhe afron, dhe afron, dhe afron për gjenetit, dhe i sa kur bëhet gati për të fyrën të, i sa do Allah hyrë dhe shiko vëndin të të. Thot ke personë, Allah hyrë dhe e pash floti, duke se ku ishte të të gjenetit, të uskise bënd për ta. I sa do Allah hyrë, sepse ti kene të, kene të, Si pushteti një knachur, i një mbreti në botë, a je i kënaqur? I thotë po. Ti ke si pushteti i një mbreti që është në botë? Edhe si ai, edhe si ai, edhe si ai, edhe si ai, pesë herë. Pastaj i thotë, "Ke gjithë këtë edhe si gjith dhjet sfishin e saj. Edhe çdo gjë që dëshiron ti, edhe çdo gjë që ëndrron ti, e ke në xhenet." Ky është personi që ka gradën më të lartë në xhenet dursta personi që ka grada të larta, grada të larta të xhenedit. Izatullah subhanahu wa taala mu salih tebam. O Musa. Grada të larta i arrin disa njerëz, për të cilët un kam përgatitur mirësi që nuk e ka parë syri, nuk e ka dëgjuar vesi, nuk e ka shkuar një u ndërmand i kam pregatit për ato mirësime do rëntime dhe i kam bulohë se fandaj nuk e dikush se qëfar ka në to për mirësime të mija se për sektaja në të, të njërës që unë i desha dhe përndaja pregatit të mirësime time për ta me do rëntime zgjith për vetën ta me Allah, qëfar gradhe do a do t'jesht në gjehnem e shumë e t'jesht A do t'jeshtë në gjennet? ështëve është të vështirë, do të durimë, vetëm se përfundime është i njërë, durime është i hidhur vleze, kër e fut në golë, dhe është i ambër në bërë në bërë në bërë në gëllitë të të. Kështu i dhëtë Allah subhanu wa ta'ala, mështë salli salli sallam. Allah subhanu wa ta'ala, u jebë banu e bëtë gjennetit shumë njështë. U jebë aty Shumë të kanëshme dhe të shishme Pra të që i ha Uje pa të të pijet Të cila nuk të dehin Verë që nuk të deh Uje pa të të pijet Të ndryshme të shishme Të përzera ose të kullua Me lojët të ndryshme Era është të shish Si pas sinceriteti Që kanë pasua ta në dynjar Pijet e të tjur Jamë prej stelsevili Dhe prej tesnimi Pjetë të tyre janë prej lumenve të ujtë i cili është shumë i shishëm që nuk prishët. Pjetë të tyre janë prej qumë shihë që është më i barë se të bojë më i ambës e mjalti. Pjetë të tyre janë prej verës e tira nuk të dehtë. Pjetë të tyre janë prej mjaltit, prej mjaltit i cili nuk mund përfytërojtë qia t'in të dynjarë. Ibn Abbas lidhet me fjalën e Allahut që thot: "U otubi mutashabihan ka thal". U është do natyrën, u është do natyrën e xhenetit të ngjashme me ato që ishin më nëna. Sot Ibn Abbas u jepet banorëve të xhenetit në xhenet për të ngrënë, për të pirë gjëra me emrat e njëjtit po shndryshojnë krem në shi e dhe në pamën e tyre. Ato që ndodhë në gjenet, njajnë, në ato që ndodhë në dynja, vetë në të emat e tyre. Banane, i njëti emër. Rush, i njëti emër. Njajt, i njëti emër. Por, ndryshoj në shiën e tyre të të. Sepse kjo dynja, është një dynja pavlerë të këllohu subhanu wa ta'ala. Dhe nuk mund të pojë, allohu i madhuruar gjenetin e vetë të njashëm e të dynja. Dhe nuk mund të pojë, Këtë gjënjarë si vlerë tek Allah, më të kise vlerë të këllarë, së da kravë një më shkonjë më gëtjetë të qafirë të tijë në një gëtë ujë, Allah subhanët Allah. Por ajo është me më për vlerë të këllarë, së da kravë një më shkonjë e për të arsyë, Allah va ka dhenë qafirë e dhe të shiojnë, se për mundimi të tyre është që hënemi, do hynë banohet e gjennetë në gjennetë, do shkojnë për në shpita tyre, oh, hal, shtëpit e tyre vëleze gjithë ështëtojnë ndryshojnë nga punën që kanë bëra të njënjënë ka për e tyre njeze që kanë dërtuar për Allah në shtëpit e ti dhe Allah a zëndon e tonë me shpinë gjënet ka për e tyre që kanë ndonjë surën kërë mua Allah unë, haqëm herë edhe mundërtuar në Allah një shpinë gjënet ka për e tyre të të të jabim për Allah unë, dhe Allah uashkëmben këtë dhanje dhe këtë pasurit dhe këtë Sakrifici jamim për allohën me shpinë gjenës. Ka disa shpi, ose kështi e laur mirë, së të cilët allohën i ka ndërtuar për disa besimtartë prej tullave së ardhë. Disa prej ardhë, disa prej ardhë, disa, disa, disa të përzira me ardhë me ardhë me ardhën. Ka për e tërë shpive që andë ndërtuar me bella, ka për e tërë shpive që andë ndërtuar me smerande, Ka për e kërë shviri që janë dëndërtuar me diamante edhe me gurë të shmuar që nuk i ka shkuar njëjë ndërmën dhe që far janë. Dhe nuk janë si gurët e këse dynjarë e të poshtërë. Por janë gurët që nuk e përfitrojnë dhe një riru bukurin e tyre do të këtë dynjarë. Sa do të përparej këtë dynjarë, nuk e përfitrojnë dhe bukurin e gjënjëtë. I ka prej në tita loë për besimtarët, këto kështie, Allahë. Por, Allah i madhëruar, ka pregatitur për besimtarët, jo vetëm të kështila, po ka pregatitur, e dhe qadra për ta. Do këtë disa besimtarës që do këtë një qadrë në gjënët. Tëtë profetisë, do këtë besimtarën një gjënët një qadrë, një qadrë për i leske, po qadrë për i pernë, është një pernë e dhe dhe me, në formën e qadrës, e bosh në brëndët, lartësia e të kajë është gjështë të vjetë miljen qelë gjështë të vjetë miljen qelë kur den një një nsept nuk dalo të tepi tjetër i qadrës i ka një besimtar në shdo të tepë të të qadrë besimtar ka, ka shtëpit e ti dhe zoma të, të, të ti në të sive në do dhe në gratë e ti këto zoma i ka zbukuruar Allah me forta pregurit të qmurë të zbukurua me korale, me përla, me smeralde, me diamante. Kur shkonte njërejtë se nuk dhe loë tjetëri, po këndohet në të qadra me ndërë? Këto qadra, të shka tërguar profetis sa në loëri, doze në disa kofështë të bukura, buzë lumejnëve që rridhin, a dëshironë vëla që të kesh një qadrë dhe tjilë t'in gjenetë. A dishjon kish buzë tyr lumeve të cilët bajtën në tyre e kanë prej misku të kulluar. Xhibril alayhis salam kur ngjitën në mihraj me profetin sallallahu aleyhi dhe selam hyjnë në xhenet e fut krahun e tij tek lumi mbi lumeve të xhenet dhe nxjerr për ti bajtën ja tregon profetit sallallahu aleyhi dhe selam kullon nga krahu i tij të misk. Sot profeti sallallahu gjysmi i cili nuk fitohet me portasi to janë dizamin ti si që ka pretenduar valla i madhruar për besimtarët të cilët duan sakrifica shumë të madhe madje dua që njeriu ta sakrifikojë gjithë këtë botë për Allahun subhanallahu teala sepse janneti është shumë i madh Mirsia ti është diçka gjigante në madorashtore, po e fitov ato që fitova për gjithmonë dhe po e humba ato nuk fitova më kurrë. Gjithashtu vallai më dhuroa për disa lloj besimtarësh të mirë ka përgatitur disa voma të cilat nuk ndodhun tokë, por në qiejll, ja në lartësi të xhenetit. Ka thënë profetis s.a.qe Allah o al ka përgatitur disa dhoma që ndodhe në, në lartësi Edhe besintarë që janë poshtë në gjenet I shobin të dhoma që si shikoni ju, thë profetis s.a.qe një ujë jetë lartëa Këshu i shikojnë të dhoma? Edhe i thonë sahabat, oj dhe goja bladë Por këtë dhoma nuk i fitim për të ne, këtë dhoma janë për profetit I thotë profetis al s.a.qe Pasha atë në dorë të të të të të të shpirë të imë Këto dhomba do t'i mëjëtojnë Disa pesimtarë që kam besuar Allah dhe kam vjetur profetet Qëja këto dhomba? Këto dhomba vleder Që janë palj, palj pal, Minjëra tjetën Si që ka përshkruar Allah Quran, Janë disa dhomba Në të cilat Kurje brëndë të rrë shqikon Dhe që fa ka për jashtë Dhe kurje jashtë dalot Dhe që fa ka brënda Janë dhomba të te dukshme Për qëfar luj materiali duhet t'i si këtë pregatitur Allahu të lezomash? Për qëfar gujt të shmullës? E ka pregatitur për e tyre gjëra dhe të sila nuk i ka parë syri që si ka të gjuar veshë, asë nuk i ka shkuar njëri unë dhe mëndës. Gjoj, thomënësi e vla, edhe të një të vetën tëmë dhe ku je? Ku je ti një dhe me thomënësi që ka pregatit Allahu? Qëfar ke pregatitur ti për të arritur të dhe gradash? A ka sakrificuar gjë për Allah, më për të arritur tek gjata e darkën e xhennetit. Allahu i mëdhur ka përgatitur për banorët e xhennetit fruta. Fruta të frutet. Frutet, dy lloji frutash. Lloji i parë janë ato fruta të cilave ti ua ke dëgjuar emrin në dynja, por që në të vërtetë nuk gjallen në dynja as kurrë. Zëllojt dyti frutët dhe jenë të frutët dhe të tjetë ti si ke gjuar kur më dy nja Dhe asë nuk e ke ide se qëpa mund të jenë ato dhe se qëpa shqie mund të jenë ato E po që të rishë të frutët Duhet të ashtë barë kënë tëmë Duhet të mabijohë të shbuzën tëmë Duhet të gjeruar të më shumë Profetit S.A.V. në një luftë Thakon një preqshatare i cili i vjen nga rabë dhe i thot O, oh, Muhammed, duhet të bëhe musliman Duhet të bëhe musliman Edhe i thotë profetis s.a. mënyrën si të bëhe musliman A i bëhe musliman i bi dhe rejnët i nuk kalon për kohë 4 koh, minuta dhe bi e nga dhe rejnë dhe rdes Edhe shikon t'i shka profetat që ditër i thotë shumë që fapeju dërgujë Allah Tha fashk Që erdhën me lajket dhe ja mbushën gojën me fruta nga fruta të xhenetit dhe, dhe kuptohej që kanë qenë shumë i uritur. Ja mbushën Allah, ja mbushën gojën me frutat e xhenetit. Kjo kurrë nuk është fakt i vërtetë në Islam. Po i personi i cili e stan bashkën vetëm për Allah, në madhërinë e tij, u aqjua sa më shumë. Çfarë mendoni se mund t'i jap Allahut atij? Frutat e xhenetit janë ta afërta. Njështë që ti kërje urë në koltukën të në të zgjatë është dorën, Allah u të bëfë për i tyre. Njështë që të zgjatë është dorën dhe dega ullet vetë për ta marrë të të të dhe për ta ngërë në të frut në formën në të mirë dhe për ta shijuar në formën në të mirë. Edhe në basë të ti e merë të dega të të dhe përse i në vëndin e vetë me të njëj, me frut të njëjtë si i pari, pa asgjë dhe prej tyre fryteve asgjë. Kto janë fruta të xhenetit? Gura të xhenetit. Allahu i ka përgatitur prej gura let dhe të cilës ti nuk e angulën në dynjare. Po janë gura let prej perlash, prej smaraldesh dhe prej diamantesh. Zëu i xhenedit është prej misti dhe për i zafararit për i të cime dhe ku ndërmon një erë shumë më mirë një erë që nuk nështi erë dynjar, nuk nështi erë së dynjarë nuk nështi erë së dynjarë së farë është një erë gjikanë dhe më dështore që i për shtatët shpëblimit që kon, i takon besintarit në zhenës Allah i më dëruar ka përgatit të përbesintarën gjenetëve grahët. Hurur në njënë, grahë të gjeneti që i ka kryurë, Allah u ka stile përbesintarët. Për atatë të cilët e ullën shikimin të në dënja. Për atatë të cilët e ruarë tënë trupin e tyre në haramit. Për atat të cilët të të tërguen të durrueshëm të dynja, Allahu i madhuruar ka përgatitur hëritë të gjenetit të cilat e mahnisin njeri me vukurin e tyre. Për feti s.a.s. ka të reguar që si kur të da një, një për e hëritë të gjenet në dynja, të ndirë i fytyrën e taj në dynja, drita e fytyrës e taj dhe të zbehte dritën e djelë. Drita e fytyrës e taj dhe të zbehte dritën e djelë do të zbehte dritën e djelit dhe do të duke i sikur djelit i e shbër e klifti nuk eksiston në mërë për para dritën së këstyrës në sajnë personi që ka gradën më të ullën në gjenetës ka i personi që i li ka dyrë gradë të si e të tiri njërë të koka dhe tjetër dhe kamë dhe i sonë në falenderin i të konë Allah që të ka bërë ty për ne dhe ne për ty dhe i këndojnë ati me një zë mahnitës që ja heç me ndë njërim në bukuria, jo si meloditës e dy njarje. Dhe i thonë, ne jemi gratë të bukura dhe të mira, gratë të burrave të ndershëm, kështu i këndojnë burrave të tyënë gjendemë. Kërë është e që ka gradë më të ullët. Ndërse për shëhidin, Allah i Madhuruar ka përgatitu për shdo shëhid 72 huri, për hurive të gjennetit. E qëfar janë të huri e të gjennetit? Allah i Madhuruar i ka përshkuar ato në Kur'an dhe ka thënë që ato jenë të pastra. Nuk ka të këto pisë liqët e gravët dynja. Ato janë të mire të mira, të bukurë, të sillshme, të pastra, ato nuk zemrohen për burrat e tyre, dha as nuk u sillen aty me silli të fcija. Madje ka treguar profeti sallallahu alejhi wasallam se kur gruaja e dynjeve e mundon burrin e saj në dynje, i thos një i thon fëri të xhenetit as e, e gruaje, të vroj Allahu i dhënë të vrafë të Allahu, përse mundon burin ton, a i së shpeti do vijë të gnezë do të të lejë ty. E që dhëtë me është me gradë, lejë dhër, se gradë përse Allahu ka përgatit do shhorie për burët kurse për ne ja. Ndërkohë që në dhënjarë së probën më të më dhe burët e kamë, dhëtë përja është Allahu. Shikoi pak femra të tilla të bukurave zhvishen. Po thuaj të la kurriç, për kë janë vit në ato? Për gratë apo për burrat? Dil pak për jashtë dhe shikoi të gjitha provot që hasin burrat përfituar rrezkun, që t'ia ja sillin bukën të ngarshme dhe uorën shtëpisë. Edhe fëmijët. Kush vuan për këto gruaja apo burri? Ku shikalon gjithë të shprovo për jashtë për të afituar riskur në halau, të cilin i gjenë gluajat të gacëm, gluajat e bëburri. Se i gjenë të dojë pyte të disa njerës të cilet u futë vezvesa shqejpani, nga brenda dhe në zikët, përse Allah o ka përgjadirë dhe në bëburra dhe në përgatë. Ku shë anë ata që në nëhenë lartë, Të cilët kanë luftuar në rrugën e Allah dhe ndimojnë fejnë e Allah dhe se këtipen vëtë të tjurë e gapën për burën. Në no, amalishe dhe gapë kanë përpasur në misit në vajën gjënës. Sepse ato janë edukatorët e brezave, ato e nënët e trimave, ato e nënët e djetarve. Ato poqes do do të edukojnë fëmijët e tyre në formë më të mirë, do marrin të gjithë ma, shpërbimet e tyre. Ato janë edukueset e brezave të marrë të ardhshëm. Edhe gruaja e besimtarë në xhenet do jetë më e bukur se të gjithë furiet e tjera. Do jetë zonja e tyre, sepse Allahu nuk bëra zonjë krijesë e që nuk është përvurë për Allah me i krije që është përvurë për Allah dhe ka zëruar për Allah subhanahu wa ta'ala. Për nejo besimtare që ka vënë kovër në sesh dhe për Allah, që është bërë në burit saj, që a ka agjuru mujë në Ramazanit, që është reguar në ndershme në vetën e saj dhe ka ruajtë në nderi në familës dhe burit saj, që ka dëguar familën e saj dhe familët e saj ajo dhe jenë në burin e saj në gravat e lartë të edhe do të të zvukroja të Allah i madhuruar më shumë që t'i gjitha shkurijet e gjenetit. Transmetohet, ka të regojim në rëkajim një transmetim për i tabijim dhe dhe thot, shikojmë një vetëtim në gjenet, një vezullim drite, edhe përësim banohet e gjenetit, që është këj vezullim? Dhe ushtuat që këj vezullim vjen nga busqeshja një furijet, i busqesh burit të sajt, Vëtë në brebustjeshës, vëtë t'inë gjeneti A më ndonë i pak Farë mirësi e ka përgatit Allah Për këtë betim tajshë E ka grua, këtë dojë grua e E ka grua në vetë Dhe Allah subhanu wa ta'ala I ka dhruar këtë dojë mirësi e kështë mama Hurrije të gjenetit Kanë veshur robët të bukura të cilat janë prej fije aje dhe arghendi dhe robët të cilat nuk i përfiturën dhe në në në të dynja dhe hesin për para burëve të tyre duku për drejë dhe për para tyre që të duke në samë të buka dhe të hejse për ta për ata të cilat nuk mashtrone për drejët e shëjatineve të dynjas i ndonën të dhe grafët pisa të dynjasë Robët e saj, janë 70 robe i ka veshur, janë të të i dukshme dhe në bastyre duket jo mishi, por parëtër që është në bastkotët. Nuk mund të akafit do të mendje njërzore të në bukurirë të në mërështia. Po që e se një për i shurive dhe nëri do bërshtyjnë të, si shka të reguar një për i shahabë, po të bërshtyjnë të në detë i cili është i kripur si që dinit gjithë do të ambëlton të ujnë e dedus dhe bëndat të mjallë përka e ka pregatitur Allah këtë goj të horinë e ka pregatitur për atë i cili e ruen vetën e vetë dhe gojnë e vetë duke mos putu gratët dynjas me haram edhe këtë grua e ka pregatitur për atë të cilës në ruhën në haramës. Ajo tërgote si ashtë me vëburen e sajë. I vjetë ati me fjallë të bukra, fjallët e sajë për të dalë me një lojë melodie e të tila nuk i njën janë, asë një lojë melodie në dënja. Një lojë melodie të tila ja merë me ndje njërju nga bukuria e sajë. Ka tërgohet në abate i kërë. <të> E kjo është një kshilë për gjitha të atë cilët janë të dashruar mbas muzikës të shëjtani dhe fyullit, shëjtani dhe dë njënjët. Ka tërgujmë në abasi që Allah i Madhurur dërgonë në Gjenet njëherë një loj fladi i cili i tunë gjeset e pëmëve dë njënjët. Edhe kryullës për e këti fladi një loj melodie e tila është loj e bukur se të gjitha melodit e dë njënjët e po kjo melodiv lezër është për ata të cilët lërgojnë prej i fyjëllit shëjtanit të dhynja. E dhe kjo fjale bukur që gjion për i horijës është për ata të cilë lërgojnë prej mashtrimëve të gravët dhynja. E në që parmirësie nuk ka bërë në loë besimtarëve të cilët Do kënë të ahurie në gjennet Ka të reguar profetis Panallahu a.s. të burrit në gjennet I jepet puqia në qind burrave Që a i të kënashet Më atë mirësit Allahu subhanu wa ta'ala Sepse shëruaj dhundu një janë në haram Gjitho mirësit Më raja A do t'i me i thëjmë në vahët A do jemi në i prejtyre Që do t'i harin të mirësit Këto mirësit do t'i harin Atat të të të qajnë për Allahum Ata cilët se këtikojë për Allahum Ata cilët japin qëra kam për Allahum Ata cilët bërë shumë sejsh dhe për Allahum në më dhuruar Që bëshatisin barku në tyre për Allahum në më dhuruar Thejrë bëjgjit se qërështi e dhe dhe dërës durimi Cisht ka tërgurë Allahum kuram Kur me lajket u thonë besimtarve Selamun alaikum bima sabartum Pa po është që fëmbi ju për durimi që bëtë në dënja. Ky është thejës bëjë gjithë fitohërës e gjënetit. Po që e së ne të pëjmë durim dhejë, sa nga vi momenti shdeges, Allah subhanë vëtë arëzë dhe në azurojë gjënetin. Po në pëmë durime humbëm edhe një herë për gjithmonë, këlusë Allah në madhëuar në dhërojë durimin edhe në bëjë prej banorëve të gjënetit të gjithë të bashkë. Alhamdulillah, salatu s'eramu, salatu s'eramu, salatu s'me, salatu s'me, në edhe ndërurës, nuk ushe mundur që ne e për një mëfytë për të vetëme, dhe për një kohë ka i shkutës të të të latin dhe të shkirgojmë që që faqë të pregatitë, që ka pregatiturë allahu përbetimtaren për e gënetit. E ku mundet dhëtë njeri u i mjerë që se ka parë gënetin që ta përshkruoj atë dhe dhe të, të regoj një sitë në vajë që ka më t E ku mundë një të një të përfitërojë të të dhe mjësish më dështore, për të bjafton ty që Allahu ka thënë për bukuritës gjennetit, oa i dhe arra i të themë arra i të nërime, oa mullë kënë këbira, edhe kur ti shikosh ato ti thot ke për të parë pushtet, pranët më dhajë dhe mjësish më dështore për beshën parë. Kështu e ka përshkruar Allahu i më dhe ruarë mjësish në gjennetit, po me aftoni në kajqë për të bërgjë duke pasër për pa e sush që ka ngellur akome një pjesë për gjennetin që është nga mirësit më të mëzajet gjennetin për të foljë o për të nëfizbe në ashë më lehenë Allah s.p.t. edhe që të kujtoj me dhezër në këtë fund me haditin që ka thënë Profet i s.a.ll. edhe po gojnë një thjerëje uat i takunara ualou mishikë ti të mra Ruaj një vetë të uaj në zjarit duke dhënë sëdaka qoftë dhe një gjysën këpër burme. Gjithashtu ka dha profetit sënë allahuali nësejnë nemë, sëdakaja e shuën zëmrimin e zlotit. Sëdakaja bërë qëka që e këtë gjeju në gjennetës dhe po e deshe gjennetën e të rjebë ta në shumë sëdakaja edhe po u them vlezer që u ka ardhe një rastë i mirë që të fitoli ka nëjësin Allah so, ta një, një kër rastë është, është një vla juaj një vla muslimani cili e bendos këpë në sejghe si ju edhe e ka druon shumë të smur e cila ka nevoj përndimën të uaj për të bleri laqet që janë shumë të shtrejnë ta përndaj jep një për hirtë Allah që Allah të shkryo juve edhe tua zvëndësënë të gjenetet e larta jetë një që Allahu tja për ju të regohet mërshirëshën që t'ju mërshirojë Allahu ndihmoni musimati ndihmojë Allahu përsojë musimati, përsojë Allahu përkaluo urë nësë i ratë për të fituar të gretët e larta të gjenetet në basë fytë dhe të zalë një vlahë të për jashtëa të mbledhi leket ku shka dëshirë që të fitojë gjenetet e t'japi sa është herët dhe nuk ka ardhur vdekja, se po erdi vdekja, nuk të bënë më dobi pasuria dhe azënja e saj në fundet, në momentet kër të vendekja. Je për të njësa shheret, për motrën tënde, je për të njësa shheret, që Allah të knasht për e teje dhe të të të të shi gjunafët e tua dhe të të largoj zëmrimin e ti kundë dhe teje. Allahu ashë blefë për blefën njët gjithëve, dhe, dhe bësë gjënetin për fundimin tonë, dhe na e mbyllë të jetë me punë të mira, lusë Allah unë e maveruar, që t'i bëj ditën më të mirë të kësa jetë, dhe ditën që do të takoj më të, dhe punë më të mira, punë të të fundit, më antë të të sila, e bulonë se më punë të njëru të të një, Allah unë e forsof dhe më deke.